Vino-mi tot tu, vino-mi tot tu în fera fundul lumii vie, Ce mă cunoști aproape cu geamul de tărie, cea stinsă, cea din urmă și aprinsă, cea din tâi. Coboră-te la mine și până în zori rămâi, Ochiul deschis în care un gând mi se aține, dorește ziua întreagă de noapte și de tine. La tine se ridică în fiecare seară, albina să-și ia miere, un strop și un bob de ceară. Sorelei scump poteci și prinde vieți de tine, dar covârșit de sine și prei foc și prei lumină și de mii buna rază ce o frânge în pisc și stâncă. Tu mângâi mir de aur durerea mea adâncă, în jurul tău misterul cu slove negre scris, ca în mine pune golul alăturea de vis, când visul dându-i margini, când golul lui vecie, și împreună, nici unul pe celălalt nu știe.